стала молода пані в ресному менто. Я глянула на неї, і з моїх вуст вихопився легенький вигук. Дружина журналіста була моя шкільна товаришка Крістіана Варес. Якось на канікули вона поїхала з родиною у Францію, одружилася там зі своїм кузеном, молодим журналістом, і до Стамбула більше не поверталася. За ці роки вона неймовірно змінилася, стала пишною дамою. Почувши мій зой, Крістіана повернула голову і відразу ж пізнала мене. Дарма що на мені було густе пече. Чалекушу, моя маленька чалекушу, це ти? Ах, яка зустріч! Крістіана була одна з тих дівчат, котрі поважали мене. Вона вхопила мене за руки і силоміць витягла на середину кімнати і, незважаючи на всі мої зусилля, відкинула з мого обличчя пече і почала мене цілувати. Хто знає, як здивувалися її чоловік, котру мені ще не вдалося роздивитися, та завідувач відділо освіти. Я поверталася до них спиною, ховала обличчя на плечах подруги, аби тільки ніхто не помітив моїх сліз. «Ах, челикушу, я могла сподіватися будь-чого», але ніколи не думала, що я зустріну тебе в цьому чорному турецькому чаршафі і зі сльозами на очах. Мені ж нарешті вдалося взяти себе в руки. Я хотіла непомітно запнутися, та Крістіана не дозволила. Повернула мене до свого чоловіка і сказала, «П'єр, познайомся з Челикушу. Це був високий вродливий шатен. Правда, він здавався мені дещо дивним, «Але таке може бути й тому, що я вже стільки часу жила серед людей, що в розмові зважують кожне слово». П'єр Фор поцілував мою руку і почав розмовляти, як з давньою знайомою. Мадмоазель, я щасливий. Ви знаєте, такі справді не можна сказати, що ми не знайомі. Крістіана стільки розповідала про вас». Навіть якби вона нас не познайомила, я все одно впізнав би чалакушу. У нас є фотокартка, де ви з виховательками, всім класом. Ви ще поклали голову на плече крістіани, пам'ятаєте? Ось бачите, як я вас добре знаю. Подружя Фор, забувши про завідувача відділу освіти, розмовляла тільки зі мною. Я ж по якимсь часі повернула голову і побачила таке, що якби це сталося де інде, то я, мабуть, зареготала б. Разом з гостями в кабінет зайшло ще й кілька незнайомих мені людей. Вони стояли довкола нас, а навближче сам завідувач. І від подиву аж роти пороззявляли. Моя французька мова тішила їх, мов чудернацький церкач селян Та ще дивніше було те, що серед них стояв і довготелесий інженер – Котрий приїжджав у Зайнелер Пізніше я дізналася, що цьому добродію Було доручено вітати гостей Нарешті Сердега домігся свого Так і побачив моє обличчя Та разом з тим Йому либонь, було і ніяково, Якщо він ще не забув своєї розмови в селі Французькою мовою Мені ж справді було прикро Не хотілося показати шкільній товаришці своєї скрути їй мало почуття власної гідності. Щоб вона не помітила, що я морально принижена, я навмисно розмовляла голосно і весело. Намагалася якомога бадьоритися. Кажуть же, чому бути, того не минути. Нарешті завідувач дещо опам'ятався. Зробивши своїми ніжками смішний реверансик, він показав на крісло. «Прошу вас, сідайте, зробіть ласку». Мені випадало тепер піти, і я потихеньку сказала Крістіані «Дозволь з тобою попрощатися». Але та прилипла до мене, мов смола, і ні за що не хотіла мене відпускати. Завідувач теж помітив, що моя товаришка дуже прихильна до мене. Ще недавно він поводився зі мною сухо і недобре, тепер же схилився в поштивому поклоні, підсунув крісло. Хани Мефенді, сідайте, будь ласка». Що ж, довелося сісти!» Крістіана ніяк не могла повірити, що на мені такий стародавній чаршав. «П'єр!» – звернулася вона до чоловіка. «Ти навіть не уявляєш, яка цікава дівчина ця Фериде! Її родина – одна з найшляхетніших у Стамбулі. У неї такий розум, така вишуканість думки. А який чудовий гумор! Я вкрай здивована, що бачу її тут!» Мені було і приємно, що подруга мене так вихваляє, але й незручно. Час від часу я позирала на завідувача. Він, Сердега, ще й досі не міг опам'ятатися. Я вже не кажу про необачного інженера. Той сховався в закуток і не зводив з мене погляду. Я, звичайно, і не дивилася на нього, але мене непокоїло відчуття, що його очі повзають у мене по обличчю, як ото повзає комашня. Було якось неспокійно. А ще ж доводилося щось придумувати, щоб гамувати подив крістіани. «Тут немає нічого дивного», – сказала я. «Усі ж захоплюються чимось. Мені ось забагнулося вчителювати. За вилінням серця я приїхала у цей вілаєт, щоб прислужитися справі виховання дітей. Я задоволена життям. У всякому випадку це не така страшна забаганка, як кругосвітні мандри з човником та вітрилами. Я дивуюся, як ти не розумієш такої звичайної справи. П'єр Фор бадьорим голосом та з розумним виглядом вигукнув. Мадмоазель, мені все зрозуміло. Без сумніву це тонке поривання душі розуміє і Крістіана, тільки не змогла одразу все це охопити. Я з усього цього зробив висновок, що в Стамбулі зараз Є новітня когорта юнок, які виховалися під впливом західних ідей. Вона належить не до того покоління, котре, мов, «розчароване» лоти гинуть від марної нудьги. Це зовсім інша когорта. Вони відкидають пусті аксіоми, а надають перевагу життю. Лишають розкішне й щасливе життя в Стамбулі, а самі їдуть в Анатолію, щоб прокинувся й цей край. Який прекрасний, який благородний приклад самопожертви, і яка тема для моєї статті. Мадуазель Фідеча ликушу, я писатиму, як прокидається турецький народ, і з вашого дозволу, згадаю і про вас. Христіано, занепокоїлася я, якщо ти дозволиш своєму чоловікові згадати моє ім'я в газеті, я з тобою посварюся. Ф'єрфор знову помилково зрозумів, і це моє бажання. «Ваша скромність, мадмуазель, теж прекрасна», – сказав він. «Мій обов'язок рахуватися з волою такої дівчини, як ви». «Але чи міг би я запитати, в якій щасливій школі цього краю ви вчите дітей?» Я вже казала, чому бути, того не минути. Отож, повернувшись до завідувача відділу освіти, я сказала – «З вашого дозволу, я хотіла б дізнатися, де та школа, яку ви мені щойно запропонували? Здається, в селі Чадерли?» П'єрфор поквапливо дістав записника і вигукнув. «Стривайте, но, ну, як ви сказали, Чагерла чи Чанерли?» "Мадмозель, якщо вам випаде нагода, ми в час оглядин Білаєту неодмінно завітаємо і ваше чарівне село, щоб побачити вас серед учнів». Завідувач відділу освіти, червоний як буряк, схопився з місця. «Мадмуазель Феріде Ханиме Ефенді наполягає на тому, щоб викладати в сільській школі, але я переконаний, що вона краще прислужиться нашій справі, як викладачка французької мови в центральній жіночій педагогічній школі». Я здивовано глянула на нього. Він же кинувся пояснювати мені по-турецькому. Ви ж не сказали, що закінчили французький пансіон і знаєте мову. Тепер справа міняється. Я клопотатиму за вас перед міністерством. А поки прийде наказ, працюватимете поза штатом. Завтра зранку і починайте викладати. А гаразд? В житті завжди так. Після всіх злигоднів людині судиться нарешті і щастя. Не ж мені казали, якщо п'ятнадцять ночей темні, то ще п'ятнадцять такі місячні. Тільки я й не сподівалася, що місячне проміння проб'є темряву саме тепер, ось в цю мить. Я згадала мунісе. Тільки тепер вона постала перед моїми очима не бідною дівчинкою, що грається в кімнатчині готелю з козенятком, а чудово обраною панночкою, котра бігає в саду довкола клумби з обручем перед гарненьким будиночком. Коли ми попрощалися, Христиана відвела мене в куточок. «Феріде, я хочу запитати про нього. Ти ж була заручена. Чому не одружилася?» Я мовчала. «Ти не відповідаєш? Ти твій наречений?» Я похилила голову і дуже тихо промовила. Минулої весни я втратила його. Крістіана розхвилювалася. Як, Феріде, ти кажеш правду? Піднесенька моя, челекошу, тепер я розумію, чому ти тут. Вона стиснула мені пальці, і її рука затремтіла. Феріде, ти його дуже кохала, адже так не ховайся, моя дівчинко. Ти не хотіла цього казати, але всі й так знали. У неї забринів голос. А очі дивилися задумливо, кудись удалечінь, ніби вона пригадувала забутий сон. «Ти мала рацію, його не можна було не любити. Він кілька разів приїжджав до тебе в пансіон, там я і побачила його вперше. Який він був? Геть не схожий на інших? Як жаль, я так співчуваю тобі, Феріде. Мабуть, немає страшнішого горя для дівчини, як смерть судженого? Я так співчуваю тобі, Феріде, мабуть, немає страшнішого горя для дівчини, як смерть судженого. Коли це ти сказала Крістіано, я похилилася головою ще дужче, заплющила очі і промовила: так, це правда, а що я мала сказати ще? Я й так сказала тобі неправду. Адже я знаю, що для дівчини є ще й більше горе. Побачити осудженого мертвим – це не найстрашніше. Адже лишається втіха. Коли минають місяці, роки, якоїсь ночі десь на чужині, в темній холодній хатині, можна уявити собі лице осудженого і з повним правом сказати «Останній погляд його очей належав мені» і тоді вустами серця можна поцілувати той коханий образ. А я, Кристиану, не маю на це права. Б. 19 березня Сьогодні вранці я почала роботу в жіночій педагогічній школі. До нового місця я, мабуть, швидко звикну. Та коли я скажу, що після Зені мені тут не сподобалося, ви, мабуть, не повірите. Мої колеги, здається, непогані люди, а учениці такі ж самі, як і я. Деякі навіть старші, справжні вже жінки. Директор теж славний чоловік. Звати його Раджепе Фенді. Він носить завій. Коли я прийшла до школи, Муавіна Ханим одразу ж повела мене в кабінет директора і попросила зачекати. Мовляв, реджапе Фенді пішов у відділ освіти та незабаром повернеться. Півгодини розглядала я через вікно сад та ще намагалася прочитати марудну писанину на таблицях по розвішуваних на стінах. Та ось директор прийшов. Дорогою його захопила злива і він у своїй ляті геть змог. Він побачив мене і сказав «Ласкаво просимо, дочко». «Мені що й не сказали про тебе у відділі? Пошли нам, Аллах, свою сподобу!» У директора було повновиде, мов, місяць обличчя з кругленькою сивою борідкою. Щоки червоніли, мов, яблука, а ще він був зезоокий. Він глянув, як течуть з нього тощові патьоки, і сказав, Щоб тебе, Аллах, покарав, забув взяти парасольку!» Не даремно ж кажуть, через дурну голову й ногам лихо, але цього разу лихо моїй ляті. Даруй мені, дочко, я трохи обсохну. Він почав скидати з себе ляту, і я схопилася на ноги. Ефендім, я зайду пізніше, щоб вас не турбувати. Радше Ефенді показав мені рукою, щоб я сіла. Що ти, голубко, які тут можуть бути умовності? Я тобі, вважай, батько. Директор скинув лято, і я побачила на ньому чи то лейбика, чи то сорочку жовтого єдвабу в синю смужечку. Через те, що був комірець, одежину можна було б сприйняти за сорочку. Але коли зважити на кишені, то вона скидалася на лейбика. Рече Пефенді присунув до печі стільця і протягнув до вогню свої здоровезні черевики, підбиті грубезними вухналями, Схожемо на ті, якими підковують коней. У нього був на диво сильний голос, від якого аж у вухах дзвеніло, наче хто біля тебе бив ковадлом. Звук К він вимовляв як г. Та ти, дочко, сама ще дитина, сказав він. Мені ж уже набридло чути скрізь одне й те саме. Так ось, дочко. Сьогодні ти працюєш, а завтра можеш гоп і вискочити, не дай Боже тільки, але утриматися на роботі важче, ніж отримати її. Отже, ти пильнуватимеш роботи, мої вчительки, мені що дочки. У нас потрібно бути особливо статечним. А то була одна соромітниця, будь вона неладна. То я навіть завідувача відділу освіти не питав, а зразу ж її з роботи прогнав, за двері. Чи не так, ханим, га? «Чи ти заприсяглася мовчати, чи що?» Шехназеханин – це Муавіне. Вона мала вигляд літньої хворобливої жінки. Перш ніж щось сказати, вона довго кашляла. Я помітила, що вона вже давно хоче встряти в розмову. «Так, саме так і було!» Роздратовано вигукнула вона, а потім, ніби боялася втратити нагоду висловитися, додала. Гамалий не погоджується менше, як за два меджіє. Що робити?» Рече Пефенті схопився на ноги, ніби йому заклілися підковані підбори, з яких уже йшла пара. «Ви гляньте на цих триклятих, щоб їх дідько вхопив. Ось звалю на спину, ношу і сам потягну. Отак і зроблю. Іди і скажи їм, що я такий причинний, що так і зроблю». А потім повернувся до мене і сказав, «Ти бачиш, що я зезоокий? Але присягаюся Аллахом, я своїх очей і за тисячу лір не продам. Я не маяк гляну, то глуз швидко дорогу знайде. Тобто я хочу сказати, що дівчина повинна мати розум, бути гречною, вихованою, мусить пильнувати роботи, а поза школою поводитися гідно, як це належить вчительці». Муавінеханим, ви сказали, що вже час на урок? Так, ефендім, студентки вже в аудиторіях. Ну, ходиш, дочко, я познайомлю тебе із студентками. Тільки, Бога ради, піди спочатку гарненько вмийся. Директор, щоправда, знітився, коли це сказав, і промовив це якось тихо. Я ж розгубилася, невже ж у мене замурзане обличчя? Я глянула на мові Неханим, «А та на мене. Ми обидві нічого не зрозуміли. У мене щось на обличчя, Фендім?» – запитала я. «Дочка, у жінок є природний непереборний потяг малюватися, але ж вчителька не має права заходити до класу з нафарбованим обличчям та помальованими очима. Сьогодні я зауважу тобі це ще по-батьківському». «Мій діре, Фенді, але ж я не малювалася». Та й взагалі я ще ніколи не вживала рум'янку. Раджеп Ефенді недовірливо вдивлявся в моє обличчя і прибалакував. «Що ти кажеш, га? Що ти кажеш?» Нарешті я зрозуміла, в чому справа, і не втримавшись, засміялась. «Мій дір Ефенді, мені й самі прикро за моє обличчя. Та що вчиниш, коли Аллах так помазав, що й водою не змиєш?» Засміялася й шофнезе ханим. Рече, пефенді, це власний рум'янок куханим. Наш сміх перекинувся й на директора, а сміявся він зовсім не так, як інші. Ці «га-га-га» звучали в нього якось нарізно, мов би він їх так навмисно уривав, щоб навчити першокласників добре вимовляти звуки. Диво, та й годі! Отже, від Алаха. Алах обдарував. Гм, моя вінеха ним. Чи ти бачила, коли таке ясне обличчя? Дочко, може тебе мати малую замість молока годувала трояндовим варенням? Гай, гай. І все-таки речепе Фенді, видався мені славною людиною. У мене став гарний настрій. Міддіре Фенді одягнув свою ляту, яка ще парувала, і ми пішли в аудиторію. Ще в коридорі через шибку я побачила своїх учениць. Боже мій, як їх багато. Я дуже переполошилася. Майже всі такі, як я, дорослі і не менше як 50. Я губилася під їхніми пильними поглядами. Якби те ректор в ту мить вийшов, було б мені непереливки, бо я зовсім зніталась. На щастя, він любив керувати. Та відчувати, що його слухають. Ну, бо дочко, ставай за кафедру. Відтак, ледве затягнувши мене за неї, він почав довгу промову. Боже милостовий, чого він тільки не набалакав. Якщо європейці перейняли від арабів медицину, хімію, астрономію та математику, то чому ж ми шиємося в дурні і не перехоплюємо від європейців? усього найновішого, що є в науці. Увійти в скарбницю європейської науки і поступу, оволодіти готовими знаннями – це грабунок, але законний. Це грабунок без гармат, без рушниць, а з допомогою французької мови. Хоча Ефенді захопився не на жарт. З його, здавалося, залізного горла лунав такий голос, що аж у вухах закладало – він тикав на мене пальцем і кричав ученицям. Ключ до знань, що їх надбав світ, Має в своїх руках оця крихітна дівчинка. Не дивіться, що вона мала, Зате носить в собі дивні перли. Тягніться до неї, ухопіть її за горло, Вичавіть з її рота, мов з лимону, Якомога більше знань. Я відчула, що мене ось-ось Ухопить один з тих проклятих приступів ревоту І тоді я не стою на місці Боже, який то буде сором Та ось я наважилася глянути на дівчат Вони сміялися Отже тепла усмішка вже зв'язала мене з моїми ученицями Я думаю, що цими поглядами і усмішкою Ми вже проявили нишком взаємні симпатії Коли сміятися почали вже голосніше Директор нарешті помітив це. Він вдарив кулаком по кафедрі, обів дівчат своїми страхітливими зизими очима, яких не продав би за тисячу лір, і гримнув. «Це що таке?» «Що це таке?» – питаю. «Вам як мед ложкою». «О, цьому жіночому поріддю ніяк не можна давати потачки, але я вас приборкою». «Позакривайте мені роти, бачу, повишкіряли зуби» як розварений часник. Та дівчата щось не дуже зважали. Злякалася, мабуть, тільки я. Директорова промова тривала ще добрих п'ятнадцять хвилин. Коли ж у класі душа сміх, Раджеп Фенді бив кулаком по кафедрі і кричав напівжартома, напівсерйозно. Чого щирити зуби? Я ось принесу обценьки. Вже і наостанку він ще раз прокричав душі її вхопіть, не відставайте від неї, вичавіть з її рота, мов з лимона, якомога більше знань. Коли ж ні, то не буде спокою вашим прадідам. Хай гірким буде ваш хліб, яким годують вас батьки і матері, а наша земля і народ. І він вийшов. Я лишилася сама віч на віч за аудиторією. Ніколи не думала, що ця мить буде така тяжка. Пустунка чаликушу раніше могла би зугаво говорити зранку до вечору, а зараз їй заціпило, мов соловейку, після шовковець. Що ж їм сказати? В голові жодного гарного речення. Та ось я не втрималася і мимохідь усміхнулася. Дівчата, слава Богу, вирішили, що я ще й досі сміюся з директора, і теж усміхнулися. Я підбадьорилася і сказала – «Ханим, я трохи знаю французьку мову. Буду щаслива, коли і ви скористаєтеся з цього». Десь подівся острах, думки пливли легко і вільно. Я відчула, що дівчата помалу проймаються до мене симпатією. Як приємно звертатися до дорослих дівчат. «Ханим, погано, що вони надміро люблять сміятися». Я не боронила б, але ж не дай Боже в шибочку зазирнуть зазуваті очі Реджепа Ефенді, котрі варті більше, як тисячу лір. Тому я вирішила зробити ученицям зауваження. Ханин, ваш сміх повинен бути не більшим, як то усмішка. Я не можу покарати вас отими обценьками, про що й казав наш директор. У мене їх немає, але я розгніваюся. А все-таки перший урок був гарний. Коли я вже виходила з аудиторії, то одна дівчина підійшла до мене і пояснила, що ті обценьки – то не що інше, як звичайна примовка директора. Директор намагався елегантно лякати тих, хто занадто любив сміятися. «Зуби повириваю вам обценьками!» Б. 28 березня я дуже задоволена своїми ученицями, навіть дуже задоволена. І вони мене полюбили, не відстають навіть на перерві. А щодо колег, то і їх я не назву поганими людьми. Є правда, і такі, що ставляться до мене холодно, або стануть десь в кутку кімнати і зіркають, перешіптуються. Нічого доброго про мене вони там звичайно не нашіптують, та дарма. Навіть у своїй родині і то не всіх полюбляєш. Серед усіх мені найдуще подобаються дві милі вчительки. Це діти Стамбула, Незіге і Васфіє. Вони й не розлучаються. Але Моавінеха ним порадила мені близько не знатися з ними. Не знаю тільки чому. Тут я зустріла й двох знайомих. Перша – це та висока вчителька з чорними проникливими очима, котра захистила була мене колись в центральному ріштіє. Вона має в нас один урок на тиждень. Це єдина викладачка, яка не боїться зизувати хочеї Реджепа Ефенді. Навпаки, швидше директор її боїться. Бо коли заходить мова про неї, він щулиться і промовляє. «Ну і людина! Як її позбутися?» Хоч би спочив трошки. А друга – немолода вже вчителька, у неї великі зуби і великі окуляри, яких вона ніколи не скидає. Вона раніше вчителювала в гостепе, отож тепер пильно зазирає мені в обличчя і розповідає «Алах, Аллах, як з ока випала, така схожа. Колись я в поїзді частенько зустрічала одну пустотливу школярку, ви так схожі на неї, але та була француженка чи щось таке. Що-то вже бісики пускала? Увесь вагон заливався. Можливо, відповідала я, похилившись головою. Чого не буває? У школі працює декілька вчителів. Захід Ефенді, викладач теології, він вже зовсім старий. Географію викладає Омер Бей теж сивий полковник у відставці. Ще є вчитель краснописання, та я не знаю його імені. Нарешті ж вчитель музики, шейх Юсуф Ефенді, відомий не тільки в нашій школі, а й в усьому місті. Колись він і справді був шейх Мевлеві, та кілька років тому бідолаха захворів, здається, на сухоти. Лікарі сказали, що коли не переїде кудись, «Де інший клімат? Помре!» І ось уже два роки, як Юсуф Ефенді Оселився з своєю сестрою-вдовою Б Кому доводилось обувати в їхньому невеличкому будиночку Той казав, що там справжнісінький музей музики Вчитель зібрав колекцію сазів Та інших музичних інструментів Окрім того, Юсуф Ефенді зажив славою і як композитор він пише таку музику, якої не можуть слухати без сліз. Уперше я побачила його одного дощового дня. На великій перерві я водила дівчат в сад, навчитися однієї нової гри в м'яча. Коли ми повернулися, моя чорна сукня промокла під дощем. До речі, зразок робочої сукні, який я колись придумала, сподобався всім, навіть учням пефенді Фенді, щоправда, забороняє чорний колір. Каже, мусульманці не личать ходити в чорному, треба вбиратися в зелене. Та ми не дуже зважаємо. Мовляв, зелений одяг швидко брудниться. В кімнаті для вчителів топилася велика пічка. Я хотіла трохи просохнути і стала, поклавши руки в кишені в кутку біля печі. Очинилися двері і до кімнати зайшов високий худорлявий чоловік, літ 35. Одягнений він був так само, як і інші викладачі, та я відразу зрозуміла, що це шейх Юсуф Ефенді, про якого я скільки чула. В школі його дуже любили. Вчителі одразу ж кинулися до нього, щоб допомогти скинути пальто. Я скутка стежила за ним. Він був тихий і милий. На його обличчі панувала меланхолія, воно було прозоре і бліде. Таке обличчя буває тільки у людей, приречених на смерть. Ріденька руда-борідка і великі блакитні очі нагадували мені Ісуса Христа, що сумно усміхався нам у коридорах пансіону. Особливо приємний був у нього голос, м'який, щирий, ледь скорботний. Це була та скорботна скарга, яку чуєш, розмовляючи з хворими дітьми. Він скаржився вчителям, які оточили його щільним колом, що доч не вщухає, що він ображений на природу і ніяк не дочекається сонця. Раптом наші погляди зустрілися. Він ледь примрожився, щоб краще роздивитися мене в темному закуті, і запитав, «А хто ця панна? Наша учениця?» Вчителі всі разом повернулися в мій бік. А Авасфія засміялася і сказала, «Вибачайте, бе, ефенді ми забули вас познайомити. Це наша нова викладачка французької мови. Ферідеханим!» Я кивнула зі свого закутка головою і мовила, «Ефендім, мені дуже приємно познайомитися з нашим великим композитором». Митці дуже чутливі до компліментів. Юсуф Ефенді зашарівся і, вклонившись, сказав, Ваш покірний раб не впевнений, що ці твори дають право називатися йому композитором. Коли деякі й гідні доброго слова, то тільки через те, що мені потолонило передати в них святу Тугу великих поетів Хаміда і Фікрета. Я полюбила Юсуфа Ефенді як старшого брата.